Hej, jag heter Madeleine och har gjort en intervju med Magnus Kanberg. Vi träffades på Frölunda campus en solig onsdag i mars. Så här lät det. Hej, vem är du? Magnus Karnberg heter jag då. Mm. 35 år nu, mera. Gammal, gammal nu. Vi spelat här i många år sedan jag var... Så jag var, tror jag var 17 när jag kom hit som mm. år och sen, sen jag var jag 19 i laget. Så, mm. så var det vägen om en kort säsong i USA, och så var två år i Gävle. Ja. Eh, När började mm. du med ishockey? Eh, när jag var sex år. Eh, vad hade du för dröm för barn? Eh, ja, det var nog att bli hockey- ja. och fotbollsplats också, jag tror jag. Är på Vi, började... I FK, eller? Nej, jag höll på UIS. Jag håller fortfarande på UIS. Jag kan inte kalla det som medgångssupport i alla fall. För de var det ganska tufft. Men jag har alltid varit rissare. Vad laddar du för mat innan matchen? Vi brukar ha tre olika rätter att välja mellan mm. faktiskt. På, I alla fall när vi är hemma matcher mm. Då brukar vår kock göra så det finns pasta. Antingen med lite lax och crème och så mm. i. Eller en vanlig kylsfärsjås. Mm. Och sen göra någon um, den kycklinghok också. Mm. Med, med ris man kan välja. Så jag brukar faktiskt variera lite där. Mm. Uh, vilken var den värsta skolmaten som du visste som barn uh, uh, <laughs> det var en bra fråga den värsta, sämsta alltså uh. Uh. Hmm. <laughs> ah, herregud, jag kan inte ihåg vad man fick minestronesoppa vet jag att man fick mycket fast mm. jag, det gillar jag nu men jag var nog ganska dålig på att äta det när jag gick i skolan tror jag. Uh, det var inte god <laughs> Vad har du för favorit? Nej, det hade du just... hade du för favoritmat? Risgrynsgröt tror jag. Mm. Det var väldigt gott. Vad kommer du ihåg någonting om den hemska tacklingen? Den senaste nu eller? den som var med den 2011, här? Först den i så jag. Nej, jag kommer inte ihåg något. Eh, uh, med den ja, lite före och ja. Uh, uh, uh, uh. Mm. På sjukhuset är det första jag kommer ihåg sen mm. efter. Så det kanske är bra. Ja, det <laughs> kanske är bra att man inte kommer ihåg mycket. Eh, har du en idol? Eh, ja Jag vet inte om jag har någon hok längre. Peter Forsberg var min stora idol mm. eh, när jag var yngre och även Håkan Lob. Eh, annars är det nog mer jag vet inte om idol är rätt, men jag ser upp, ser upp till, till Bruce Springs till exempel. Jag mm. gillar musik mycket. Håkan Hellström såklart, mm. en uh, fina kille här sånt. Ja. Uh, har du skolkat någon gång? <laughs> en gång får jag ihåg att jag skolkade. då skulle vi, uh, när jag gick i nian tror jag då, då skulle vi faktiskt gå och gymma ja. <laughs> istället. Uh, jag, och en, uh, jag och två kompisar som spelade hockey också. Mm. Så det var mer en grej jag skulle göra någon gång. Fast jag egentligen inte... Ja, jag bara bara för att ha gjort det så att säga. Mm. Men om dina barn skolkar, vad säger du då? <laughs> Nej, du får ta ett allvarligt snack. Men ja. det hoppas jag inte uh, Hur var det att bo i USA? Ja, det var spännande. Mm. Vi, jag har varit en del i USA och hälsat på uh, kompisen på senare år. Men då har det mest varit i stora städer mm. som New York och uh, Boston och Dallas och så. Mm. Men uh, när, när jag och min fru var där... Uh, så bodde vi i något som heter Peoria som ligger mm. i Illinois. Som är en riktig ja, men liten småstad. En fattig stad som egentligen så som de flesta bor i USA. Mm. Så det var stora kontraster mot hur, hur det ser ut i Sverige. Och, så det var spännande att se och få leva det mm. det livet om man säger. Det. det var inte så kul men det var jag tror det var väldigt nyttigt. Mm. Kan eh, berätta någonting som vi inte vet om Magnus Garnberg? Uh. <laughs> för tiden vet ju alla att. <laughs> nej, jag vet. Nej, men det skulle vara. Äh, ja, men jag har ganska stort musikintresse tror, mm. Som har bara växt och växt med åren. Äh, från att inte ha. Jag vet inte, vi lyssnade på så mycket musik hemma för äh, när, när jag växte upp. Men äh, det är nog min fru som har fått in mig på den här banan. Mm. Sakta men säkert. Så det, det kanske skulle vara det då. Uh, vill du tillbaka till henne igen? Ja, det vill nog alla, men det är ju tåget nog gått för mig. Jag är 35 nu, så det blir nog svårt då, att uppnå den drömmen. Jag tror. Uh, vad tänker du när dumma dom är fel? Ja, alltså det händer ju tyvärr ganska ofta, men det, jag förstår att det gör det med, för det är en väldigt svår sport att dumma. Uh, jag tror jag har ganska lätt för att hålla, hålla mig husad lugn. Mm. Uh, jag har varit med många år, så jag vet att det inte är så stor. Idé att uh, skrika, och gå upp och klaga för mycket. Men, men det är klart att när det är väldigt viktiga matcher som är slutspel och sådär mm. och de gör grova fel då är det, då är det svårt att svälja. Ja, jag själv är ganska mycket no, hemma på domar. Det är många som gör. <laughs> Har du åkt Helix? Nej, jag, Det kanske man ska veta med då. Nej, jag är åkerädd Jag, jag tvingade mig upp i, i ballen nu faktiskt ja. För första gången i somras Så det tyckte jag var väldigt kul den är men, Ja, den var jätteskön Men nej, jag har lite svårt för när det går runt faktiskt mm. Jag är lite så äh, lätt för att bli åksjuk och så, mm. så jag tror inte helix är något för mig Nej, då är det inte något för dig <laughs> Är det stor skillnad på isen På stor is och liten is? Ja, det, det, det är stor skillnad Det, är det absolut, nu mm. har jag är mest spelat på stor Men mm. det var en ganska stor omställning när man när man kom till USA och skulle spela på mindre, mindre ring. Men det är väldigt roligt att spela på lite. Mm. Är det roligt att göra mål själv eller göra assist? Mål. mål. Det var länge sedan du gjorde mål nu. Ja det var det. Jag fick gjort ett nu i alla fall innan ja. jag blev skadad. Men innan det var det väldigt tungt. Hur valde du tröjnummer? Uh, ska vi se. Jag hade alltid 10 när jag var yngre. Mm. Uh, för det mesta. Och sen... Så jag började spela i Kollred när jag var liten och sen i två år i Mundal. Och när jag kom till juniorerna här så, mm. så fick man mer eller mindre ett nummer. Och då fick jag nummer 29. Som jag, jag trivdes bra i. Och när jag kom upp i A-laget sen så, så hade du Stefan Larsson 29 mm. som, som sitter uppe i taket nu. Så det förstod jag ganska snart att jag inte skulle ha det numret någon gång. där Så då frågade materialförvaltaren vad, vad jag ville ha och vilka som var lediga. Och mm. min pappa spelade hockey. och var duktig och hade nummer 11 när han spelade. Mm. Så därför blir det 11 när, ja, när det var ledigt mm. kan man säga. Ska dina barn också spela hockey sen eller? Ja, det får de bestämma själva. <laughs> de är två gamla när de var 4 och 2. Så ja. där, men de tycker det är väldigt spännande. Och ja. vi spelar mycket hemma bland hockey. Varför sparar ni till slutspelskvägg? Är det skrock? <laughs> ja jo det är det. är ju tradition egentligen där. Och förmodligen borta från, från NHL från början. Mm. Eh, som jag tror i princip alla ligor gör. Eh, det blir, ja, det blir mer en rolig grej tycker jag. Eh, mm. Även om det är kliare mellan oss. Ja. Ja. Eh, till sist, fem snabba. Kött mm -hmm. eller fisk? Eh, kött. Blasgodis eller chips? Blasgodis. Appel eller android? Eh, Appel. Sommar och vinter? Sommar. Krogen eller hemma kväll? Krogen. Cool. <laughs> Tack. Måste ärlig, va? Ja. <laughs> yeah. tack för att vi, vi fick komma och trycka till i slutet. <laughs> tack så jättemycket. Tack. Tack. Du mm. mm, kanske kanske det, lite. det var. Ja, det gick kanske lite fort. <laughs> Nej, men jag var. Ja. Mm. Vad du sa någonting om en skada nu? Ja. ja, jag fick en skakning igen här för fem och en halv vecka sedan nu. Så jag är fortfarande inte bra från den. Ska du inte nej jag har inte gjort, jag har inte tränat någonting nu på ja, sen då. Sista januari fick jag en ny Som har varit lite många Jag har haft fyra nu tror jag det på, på Det fyra är år. farligt om man får för många jobb. Ja det är framförallt så verkar det som Man tål om sämre att det tar längre tid att eh, ja, det till, ja jag har haft janskapning en gång och Ja det vet du det, det är, det är. Det är ja. inget ja. roligt Har ja? jag haft tre, två har jag haft, ja, Eller, ja, du har, haft har jag haft två? Mm. Ja har Vad har du gjort då? Uh, så, um... Första stjärnspåkning jag fick det var när jag försökte åka slag och ringde mig till mm. <här> <här> <här> <här> Hade du ingen el på det då? Jo, men ja. eh, liksom, den åkte lite, den så flög av liksom, mm. och jag flög ju fem meter upp. Oh, men när du var yngre hade du man aldrig Det fanns liksom man inte. inte hade... åt, uh, jo, i fru så hade han igen. Ja, jag det ja. du hade det. Uh. Och den andra Gapningen fick det var när jag var på Istvalla och skulle skoja mig en Där har jag spelat mycket. Men skulle du våga rida någon gång? Vi gjorde faktiskt det i är det två, tre somrar ja, sedan. Ja, det var som, Med, med hockey faktiskt för att träna balans typ. Att vi skulle, men det, gud vad svårt det var. Jag hade aldrig varit på den <laughs> mm. <laughs> Det känns så jag bara stötts åt alla håll så. Då. Man gör det Ja, men det var ju så fina djur. Så det hade jag nog gärna testat ja. igen. för att lära mig mm. på riktigt. Fast lugnt. Ja. Mm. Inte garpera. Nej, inte, inte i början i alla fall. Få lära mig lugnt. Det. Det är, slans, yes. ja. Ja, är, för, är du musikintresserad? Eller är du sportintresserad? Ja, både och. Men väldigt musikintresserad, mm. faktiskt. Dansband var det. Vad sa du? Dansband var det. Nej, men mycket... Typ Bruce Springsteen och Håkan Hällström Med sådana här eh, berättande texter. Känner ingen för mig. Käll ingen för mig. Ja, den är, den är bra. Jakob här, han kör på Bruce Springsteen Stenholms. Ja, han är det. Han är i USA. Ja, det många låtar att välja mellan. Det är bra. Vi har ju musik och media. i våra Men så har Men Lokatten. Ja. Är det Lokatsbacken eller? Ja. ja. Alltså, sådär ja. Vart, eh, ja, mina svärföräldrar bor där Det är jag bara att komma in på en kaffe ah, ja, Var sitter den någonstans? Det på... är 76an i bottenvåningen Det har varit eh, tidigare ett äldreboende I okay. nedre delen andra, Är det... Längst upp Längst upp i backen Efter Rondellan ja. ja, men det, det är där de bor Där ja. det finns fyra höga typ sen Eller kan man säga så fyra höga Ja, men det, blir, alltså... ja det är fyra höghus menar du Ja, så ja. på andra sidan så är de här funkisrådhusen ja, ja. ja, men det är precis ja. det där. Ja. Ja. Ja. Där, där jobbar där. vi där, ja. vi mm. mm. brukar alltid fika över halv två. Ja, ja. bra veta. Ja. Nu tar med hunden upp där. Ja. Ja, Vad har du för hund? Eh, en par som Russist här. Typ, typ som Jack Russell, fast ja. lite, lite högre. Ja, okej. Okay. Hon är tio ja, nu som har lugnat inte, ner sig va? lite. Ja, precis. Vi satt just och diskuterade Jack Russell på vägen hit. Ja, okej. Har inte ganska om Ja, precis. Ja, här har ju hon tio år nu. Ja, och fort. Ställa. ja. Men jag måste fråga om hockey, min, min son har precis hoppat in nu i hockey och jag okay. har helt motståndare för att det är så mycket jobb. Alltså man måste vara med så mycket, no. så mycket träningar och så börjar man eller så. Hur mycket tid lägger du Ja, alltid. Ja. Ja, men, ja, men så är det ju. Men ja. det, men fast det tror jag det är i alla sporter. Äh, mer eller inte, mindre. Men tänker jag, när du började så, var det liksom fick du? Ja, men framförallt fick ju föräldrarna lägga mycket i sig. Ja. Så här med, nu sammåter man ju också såklart att jag åkte med andras föräldrar ibland och sådär. Men äh, de tyckte det var väldigt kul med, med mamma och pappa. Så de ville ju vara med och se träningen och sådär. Ja. Men vi var tre bröder och alla spelade. Så det är klart att det blir ju... Det blir ju mycket... Äh, Kanske inte när man är sex år, men redan vid nio, tio, elva. Jag var med de som var ett år äldre, ibland de som var med två år äldre. Men alltså, det blev ju ja. många pass. När fick du bestämma dig mellan fotboll och hockey? Ja. Det var min sist, nu, sista säsong i fotboll när jag var 14 kanske, 14-15. Mm. Men, ja, men då kände jag själv att eh, jag ville... Det kanske funkade fortfarande, men jag valde ju alltid bort fotbollen när jag var tvungen att välja. Liksom. Mm. Så, men jag tror det är bra att hålla på med mycket Har, har du bra balans eller dålig balans när, när du är på isen? Relativt bra tror jag Jag vet inte Utan nu äh, när du skadar Ja nu är det lite snurrigt Så nu, nu är den ganska dålig men, äh, men ganska bra Jag menar när man är alla när man är många på isen mm. Typ hockey många är i men, på isen? Äh, ja, vad är vi? 20 Dryck 20 plus två mållag när vi tränar. Och sen är man ju fem mot varandra. Ja, sex är man ju på, vi blir det? 12 per lag då, ute samtidigt. När vi spelar. Är det många som ramlar? Ja det är det. Det går så fort att man försöker tacklas och snur pulkarna av varandra. Så det är... Men man, i och med att nästan alla har börjat och när de var barn så så är man ju van. med ja ha mycket folk runt omkring sig och sådär och det gör, vi har ju mycket skydd med oss som Så det är inte sånt när vi ramlar. Benskydd, no, armskydd no. Ja man har både armbåsskydd och benskydd Och axelskydd Och mm. halsskydd och Våra byxor är ju så här värderade med Så det läcker inte hända så mycket heller Och så har ni hjälmar på er Hjälmar är ganska viktiga också ja. Fast det, det har jag tänkt på att när jag har löst Ja men det är, de ändrar mycket på det Så nu för tiden tror jag inte att det är lika många som Man får egentligen bara ha ett, ett eller två fingrar så. Mm. så att den Om hjälmen går ja, Får så att det inte ska kunna åka av hela ja. vägen så att den tar emot. Mm. Jag kan Men det är många som har svarvat med det faktiskt. Jag kan berätta att min bror har ju två söner. Mm. Ludde och Filip. De tränar ju väldigt mycket hockey också. Mm. De är väldigt inne på det här med, det här med is. Och de är ju mycket sportintresserade. Mm. Och de älskar ju hockey och de är väldigt mycket på isen idag. Och, och, och ibland blir de tacklade då mm. undrar jag var, varför blir man de tacklade? Det, man får ju göra det så länge man tacklar liksom, inte med armvågen och sådär utan man, och man får inte tackla mot huvudet då, annars så får man ju tacklas uh, för, ja, men för att vinna pucken helt enkelt. om jag har pucken och du vill sno pucken så, så får du tackla mig för, att, för jag ska hamna i obalans och... Får de ha rätt på ansiktet? Ja, det, tyvärr händer det ju olyckor ibland. Men det är... För, för det mesta så går det ju väldigt bra, för vi har även visir och sådär, men, men det är klart att ibland har man otur. Som i andra sporter, det kan ju hända, kan hända mycket där med... Fast det är socken, är ganska... Ja, nej, det har ju accelererat, det har det ju. Det går väldigt fort idag. Öppet. Alla är mycket snabbare, så därför blir det mer, mer kollisioner som inte är meningen egentligen, utan det är för att det går för fort att att det hinner med att tänka. Och även när man mycket tandskador och så. Ja, det är ju Har du inte sån här tandställning? Nej, vi har tandskydd, men ja, det spelar inte så stor roll att det De här har gått ja, tre, minst tre gånger, tror jag. Men jag har fortfarande halva typ kvar. Har du på då? Ja, fem, fem cykel, men de har gått massa gånger. Även om man har tandskydd. Är de inte dyra att sätta in? Ja, det kommer bli när jag spelar klart sen så <laughs> får man nog göra någon provisorisk lösning. <laughs> eller, eller någon, vet det, permanent lösning. Ja, Utan <laughs> nu är det bara... Det är de är så gula, du får jag det. De blir... Eh, och så, ja, de är inte så starka. Man lägger ju liksom bara på vad det nu heter. Plast. Mm. Så jag har svårt att äta knäckebröd med när Jag får äta det på sidan. Istället. Så det får man fixa när man har spelat klart någon dag. Hur länge tror du att du blir borta nu? för din Ja, jag hade hoppats att det inte alls skulle ta så här länge. Mm. Det är det som är så svårt, det är det som är Nästan alla andra skador vet med hur lång tid det tar. Men... Nästa gång jag går på Skandinavien får jag sitt i priset. Ja, det hade jag med velat. Men det, det ser väl inte så bra ut än så länge. Det... Kanske om de går till slutspel. Ja, det börjar ju imorgon Men, men det är... om vi går långt, ja, jo, det, det men, är målet. Det... Vi ser det i finalen då. Mm. Ja, det var bra. Mm. Men, men när det är hockey, är det trångt? Ja, det är det ju. Man försöker göra det så trångt som möjligt för motståndarna. Så det, man är ju ofta nära varandra och tacklas och så. När man är, nära, när man är alla och många på isen. Mm. Det var intressant att veta att de, alltså, de försöker göra det trångt. De mm. vill liksom tränga till. Och tränga så... till lite tränga Ja, när, när man, det andra laget har pucken så vill vi göra det trångt för dem. Så att de inte mm. kan slå massa långa och fina pass. Och sådär, utan då försöker man göra så lite tid som möjligt så att det blir trångt en liten att träna svenska eller engelska när ni. Svenska. svenska. Ja. Så de som är utlänningar och så, så, nu har vi inte så många. Vi har egentligen bara Ryan där Flash. Mm. Han är, ny. Han är han ny. förstår inte svenska vi... mer för han har varit en liten innan, men Nyland, då brukar vi Dennis så sitter jämta och översätta mm. om inte annat. Med din, har du någon kompis här i Farunda som du brukar umgås med? Ja, jag har många, jag säga, men det är så min Niklas Lasu är min kusin ja. så vi umgås lite. Och sen, men framförallt Christian Beckman och Joel Lundqvist. Vi har spelat så många år ihop så då har man... Ja, har gjort det? Ja, helt i den riktiga målvakt. Vad säger du? Vad heter det i en riktig målvakt? Det var ju tre, har vi nu. Lasse Johansson är nog den som kommer starta imorgon, skulle jag tro. Sen våran andra målvakt eller... Den andra målat Linus Fernström Har ju varit skadad nu, med sin fot tror jag mm. Sådan får vi se om han eh, Blir helan annars, heter han Fredrik Bergvik En, en yngre kille som är, som är med också Och det hade ju tom, Tommy Farlow i mm. början Han har ju spelat med här Det är väl några år sedan nu mm. Mm. Ja, elever han ändrade Ja, ja, ja Han är faktiskt eh, ska jag säga så här, Han är ju sportchef i Lexand Om han fortfarande är fortfarande det Jag kommer inte ihåg hur det är med det, men mm. Nu ska en ja, ny kontakt med dem de fortfarande. Ja. Nej, inte mer än att man säger hej när vi, när vi möter dem. Nu ska vi möta Luleå nu va? Mm. I slutspelet. Stämmer. Hur stämmer. brukar ni spela mot dem? Jag kommer inte ihåg. Det är ganska Aa, bra. Ja, både match. och. Vi, de har ju vunnit en del. Ja, det är nog ganska jämnt i år. Jag har inte faktiskt koll exakt Nej, Vi ja. förlorade ju den här Champions League-finalen. Ja, tyvärr. det var och. ju så typiskt. Så det var lite revansch. I, i där. Hur gick det mot när ni mötte Tergirta? Vi är dem fem gånger i år. Det är samma, där väl har vunnit några, och förlorat några, som vanligt. men det är ett bra lag så det. Är... Jag vet inte, jag missar så mycket nu när jag är skadad men. Jag vet, inte, jag vet inte faktiskt hur det har gått. Hoppas vi andra. Ja, jag tror att ni vann med med fyra, två, äh? Ja, det är möjligt. Var du med på utematchen också eller som var? Ja, inte den, Nej. men den som var senast på, ja. på Gamla Ullevi. Ja. Eller Lilla Ullevi, eller vad man ja. vill säga. Den, den var med på. Det var det är häftigt. För, det är förvirrande med de där ja, arenorna. Ja, mm. Jag har en fråga när det gäller Anilas son. Mm. Hur ska han, han göra för att inte bli tacklad? Nej, men han ska bara träna. Så får mamma lära sig att titta upp. Alltså I början lär man sig och åka skridskor bara. Sen lär man sig att hantera och puck och så småningom. När de är små får man inte tacklas. Jag vet inte exakt vilken ålder det är. Det är kanske är upp till 11-12 någonstans. Han är 6 och han har varit på en skridskosskola två gånger. Så ja. Det är inte så. Det är det ja. Jag. ja, men tack så mycket. bra ja. tips. Nej, ja, men det är lär de sig. Man lär sig att titta upp och, och som sagt. Det är, det är viktigt att lära sig det. Annars så går man ju på stora smällar sen när man... Mm. Man lär sig lokalisera alla som är på isen för det mesta. Har ni någon sån här... Är du divaren i laget eller är du... Är det vi diva i laget eller? Ja, vi har inga diva. Nej. Nej. Är, vi kan vara vi diva, ja. Nej, ja. Jag, det oh. inte vara längre. Nej, jag vi Det var nog vanligare förr det. Ja. ja. Nä, då. Jag skulle behöva ta lite bilder ja. också, men det är mm. bättre ljus där ute jag. Ja, men det kan Jag har vi... ja, ja. en sån här tack för den här sån här. Ja, vad Tack så mycket. Ja. Middag, det här ska jag visa mina söner ja. hemma. Ja. Tack så mycket. Tack. Han är hemsida också. så här. Ja. Ja, det här får jag. ha. Nu kommer de vara lovensjuka tror jag. Han är väldigt mycket dina... för medaljer, min, min son. Min jag har och dina lagkompisar. Ja, precis. Jag får hänga den på platsen. eller ja. ta hem och visa den först. Det kan vara bra mål för dem. Ja. De får sin, vi får vår guldmedal. Ja. Sen. Kan jag få autografen? Självklart. Självklart. Jag att det är ganska bra det här det jättebra ja, är ja, det var ja. jättekul Får du göra flera gånger? Ja Fängt du vara resten av killarna? Ja, jag, jag ta... tänkte jag skulle ta en och en Ja det är bra <laughs> det var kul att få vara första manna Ja Ja, tjejen kommer måva Måva Så har du måvat för nazisterna? Det kanske ja. Ja. man ska göra jobbar Så fred. i fred Yes ja. Ja, ja ja, det var så lite så Jag har inget för mig på dagen, Nej, men det är stort mm. Och som Tack. sagt, vi är från på Loken, så du får inte ja. gärna gå in på, på ja. sidan och sen Absolut. så kommer det en tidning också. Loken. Tack för att du lyssnade. Nästa intervju hoppas vi blir med Emma Gren. Du har lyssnat på Team Lokaterna. Intervjuare, Madeleine Larsson, teknik, Filip Karlsson.